Вже звичайним, теплим, добрим голосом обізвалася Софія. Ви справді раді бачити мене. Відірвав на мить від дороги погляд сірих очей Орест. Від того погляду Софію вкололо у серці. Ох, ті його очі! Ох, той голос, низький Оксамитовий. Я дуже рада хлопчику, майже прошепотіла вона. Тільки чесно, більше, ніж якби зустріли Гавку, Оксану чи Мерона. Суворо зблиснув оком шанований лікар, мить згадавши свої дитячі ревнощі. «Більше, більше, більше!» «Задоволений?» – показала язик Софія. «Так починається!» «Хто з нас хлопчик?» «Хто вчителька?» Машина зробила кілька поворотів і зупинилася біля невеликого ресторану у підвальному приміщенні. Після трудового дня нам треба пообідати і відзначити зустріч. Ходімо. Орест обійшов машину, відчинив двері з її боку і подав руку. Я часто тут буваю. Прекрасна кухня. Обідаєш у ресторан? Ти ж одружений, не зрозуміла Софія. Про це згодом, гаразд? обдарував їй теплим, сірим та трохи засмученим поглядом колишній хлопчик. «Спершу обід!» «Щиро кажучи, я б вовка з'їв!» «На роботі ніколи і кави випити!» «Так, будь ласка!» «Нам смаженого вовка під майонезом!» перелякала Софія своїм замовленням офіціанта – Чия краватка метелик, так і тріпотіла, готова летіти, виконувати замовлення. Вовків у меню немає, та можемо послати застрелити одного, якщо ви годинку зачекаєте. зрозумів гумор хлопець з метеликом. Замовляй сам Оресте. Кажуть, з вовками проблема. Орест зробив замовлення До м'яса подали червоне вино Світло невеликої лампи ліхтаря Переливалося у прозорій рідині Роблячи її живою і теплою А я знав, що ми зустрінемося Софії Андріївно. І буде саме так Вино, тьмяне світло і тиха музика. Він накрив своєю долоною Софіїну руку. Ви щасливі, вчителька моя. Софія не одразу збагнула, про що відповідати. Якщо ти про щастя загалом, тоді напевно так. А якщо про щастя зокрема? На даний момент. Я рада бачити тебе. Ви мене згадували, хоч зрідка? Софія затнулася. Правильно. Чого мене згадувати? Хто я такий? Один з тисяч. Орест стиснув її пальці і важко зітхнув. Як склалося твоє життя, Оресте? Все чудово. Добре і дуже добре. Вчився чудово. На роботу влаштувався чудово. Працюю чудово. Я бачила. Чесно кажучи, вражає. А як особисте? Скільки я тебе пам'ятаю, дівчата проходу не давали. В особистому житті теж усе чудово. Одружився. Батьки дружини – дипломати. Придбали нам із Геною